Паудеса, Паудеса, подякував Август і пішов. 12 -е жовтня. Ми й далі розшукували тайду. Раптом усі зупинились, вражені, надійшовши кільканадцять кроків до дерев, під якими ще вдень заховали солдатські мішки з харчами. Запасі набої до автоматів, плитки тротилу, міни, казанки і навіть два парашути. Я і Орели йшли попереду, митці скинули стачі автомати, звели їх на бойовий взвод і, мову по змогі, ставши на одне коліно, повертали головами сюди-туди, щоб розпочати вогонь. Вдарити першими означало або ж перемогти, або ж зменшити загрозу, що нависли над нами. Кудрявлила тиш і корп, які йшли за мною і орлом на відстані сотні метрів, теж приготувалися до бою. Настала ж пауза. Ті, що йшли за двома, не знали, що сталося, а орели ґалка ждали з миті на мить автоматної або ж кулеметної черги. Серця в обох калатали, у вухах подзвонювала від цієї тиші. Що може, ось-ось розколиться смертельними пострілами. І в мене, і в орла сумніво не було. Ми потрапили в засаду. Наші речі геть пошматовані, розкидані, валяються навіть плитки тротилу. Це діло рук межа киті, які надибали нашу базу, пограбували її, а самі сховали, щоб потім вигукнути. Хендехох! Тільки вже було таких напружених моментів у нас, хлопців кудрявого за час десантування. Якби я чорев зараз дали чергу, стало б якось легше, стала б розрядка, що і так не вистачало нашому душевному стану. Став обох, що була витримка, без якої неможливо розвідникам. Минула секунда, третя, шоста. А Орел уже поглядав на мене, здивовано кліпуючи очима, мовляв, що за оказія? Я нарешті глибоко зітхнув, витерши рукою пересохлі губи, ніби під пекучим сонцем у пустелі, посміхнувся. А Орел запитав Ти чого? Поглянь, відповів я, показавши цілкою автомата на пеньок, біля якого валявся. Пугнитий алюмінієвий солдатський казанок. «Та це ж дикі кабани завітали на нашу базу!» «Ах, фашисти прокляті!» – вигукнув здивовано Орел. Уклали, мабуть, воду з межа Кеті, і поки ті збираються накрити нас мокрим рядном, ви пристигли посмакувати нашими припасами», – додав я. Оце так історія. Підійшов до казанка. Булись. Це ж, мабуть, сікач діставав з казанка ковбасу, засунув рило під душку, а потім клятий не міг звільнитись. Потрапив, як у капкан. Але вона хаба таки розум є. Товою дарив казанком опень, годірвавши душку. Підійшли до погромленої бази кудрявий короб і латиш. Всі стали збирати залишки продуктів, з яких лишились тільки понівочені банки консервів. Шпроти, згущене молоко, яловичина. Один туземець пробував навіть на зуби, прокусив банку зі шпротами, засміявся кудрявий. Добре, що кабани не відгвентили баклагу зі спиртом, нарешті засміявся Латиш. Мабуть, грали з нею, як м'ячем. Подивіться, куди їх запроторили. І сміть і сльози, озвався корп. У нас було продовольство дів на сім, а коли б заощаджували, то вистачило б на десять. А тепер же зосталось тільки на день -півтора. А Свині не лосці олень. І не дикі кози. Чіп ковбасу не їли, а ціни на жерище з сухарями закусили. Не змогли розв'язати, то пороздирали мішки. Це ж така зграя й та й допоможу налякати.